Jesus skymfas Pilatus villrådighet kapitel 18 senare delarna vers 38 till och med 40 och kapitel 19 vers 1 till och med 12 Sedan gick han ut igen till judarna och sade Jag kan inte finna honom skyldig till något 39 Men det är sed att jag friger någon åter vid posken vill ni alltså att jag ska fria judarnas Konu 40. Dorupade det igen. Inte honom utan Barabbas. Barabbas var en rövare.